«Ні», – сказав батько, – «йому це невідомо». І він не думає, що це взагалі можливо. Поцікавився, з ким він врешті-решт має честь розмовляти, вона назвалася першою дружиною Сергія. «Якого, вибачте, Сергія?» «Вашого майбутнього зятя». «Але його звуть Максимом. Ви помилилися?» «Ця сволота може навіть ім'я поміняти. Аферист, мисливець за приданим». Батько запропонував спокійно в усьому розібратися. Тут сказав він, можна дійсно припуститися помилки. «Звідки у вас, дівчина, цей телефон?» Вона відповіла, що це не має значення. Вона хоче просто попередити про небезпеку. І раптом питає, «А чи не Романенків ця квартира?» «Ні», – відповідає батько. «Перш ніж говорити, треба завжди дізнатися, чи туди ви попали» з нашим телефонним зв'язком ну тут вона закричала, зайойкала, заплакала, почала вибачатися, казати, що вся на нервах і справді помилилася, ще раз вибачилася, ще ще. Батько сказав, що змушений був після цієї розмови пити валідол. Матері нічого не сказав, але вважає за потрібне довести це до відома доньки. Він же не ворог, він певен, що це ідіотська помилка, але, але, але гетота тільки й спромігся вигукнути Максим. «Я посміялася в трубку, але мені теж захотілося валідолу», – серйозно сказала Алла. «Вона доконує нас раніше. Я попереджав. Ти я бачу щасливий, а ти я бачу дурна». «Не будемо сваритися», – примирливо запропонувала Алла. «Ми навіть не захищаємося. Ти помітив?» Обоє боялися, що на цьому не скінчиться». Побоювання були небезпідставними. Максим переконався у цьому на власній шкурі вже наступного ранку. Його затримав патруль, коли він спускався у підземний перехід в центрі міста. Їх було двоє – камуфляжний омонівець і сержант у нового зразка синій міліцейській формі. Міцно взяли під руки, відвели в бік. На них вже чекала Тамара з синцем під оком. Цей – зацікавлено спитав Омонівець. Тамара похитала головою. «Схожий, але не він. Вибачте, хлопці, той швидше за все змився». Патрульні стинули плечима. «Спека, нудьга, все одно. Розрядитись треба. Тепер півгодини є про що потеревенити, а там ще щось трапиться». Тамара не поспішала йти геть. Нахабно посміхаючись, вона витягла з сумочки хустку і кількома вправними рухами Позбавилася синця? Що це означає? Зберігати спокій Максимові насилу вдавалося. Вони клюнули. У голосі Томки бриніла дитяча радість. Я сказала їм, що ти схожий на хлопця, який п'ять хвилин тому у прохідному дворі спробував забрати в мене сумочку і набив. Купилися, купилися. Вона навіть у долоні заплескала. І для чого тобі цей спектакль? «Вимкни, дурня, коханий, ти ж переконався, повірити можна в будь-що, в дурницю. А уяви, якби я тебе впізнала!» «Синець твій швидко б розшифрували!» «Молодець! П'ять! Тому ти став просто жертвою помилки знервованої і переляканої дівки. А от зґвалтування не синець намальований згоден? Та й нам спокій, чуєш!» Максим ступив у крок до неї і мимоволі стиснув кулаки. «Дуже страшно!» Томка не рушила з місця. «Давай, патруль недалеко відійшов. Покажи, який ти сильний!» «Невже ти не можеш задовольнитися тим, що вже зробила?» Посмішка зникла з її обличчя, кутики губ не були невблаганного виразу. «Ти образив мене, ти насміявся з мене! Якби це було десь в Штатах, я б відсудила в тебе на покриття моральних збитків кілька десятків тисяч зелених. Правда, там є пронози-адвокати. Вони могли б при бажанні відмазати тебе теж за десятки, а то й сотні тисяч. Мою ціну ти знаєш, і спробуй лише не заплатити. Я ще й не таке можу. Пока. Незнайоме до тепер відчуття... Похопило раптом Максима. Він зрозумів, що вперше в житті йому хочеться вбити людину. Проводжаючи її очима, він бачив у ній не людину, а рухому мішень на зразок тих, які вони садили з різних видів воднепальної зброї у військових таборах на навчальному полігоні.